Bon dia som en dilluns 19 d'agost. comença ara mateix l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrugell per al dia d'avui en setem la setmana parlant de tres temes ben diferents. Avui tenim concert en a dels 40 anys de la coral mestre Sirrés de Palafrugell vegada més, amb Fèlix Pérez, ens parlarà d'aquest concert, que és un dels diversos que allarguen d'aquest any, del 40 aniversari, ens porta la coral Mestre Chires. És una entrevista que ens aporta la Carla Stravraki a la nostra síntoma. 3 milions d'euros, aquesta és la xifra en la qual es valora l'impacte econòmic positiu per al municipi de Palafrugell de la cantada de en de Calera de Palafrugell. Ho avançàvem a l'informatiu de divendres, però avui en parlem amb en Joan Vigues, regidor de l'Ajuntament de Palafrugell, concretament de l'IPEEP de l'Institut de Promoció Econòmica, la gerent d'aquest organisme del nostre ajuntament La Silvià Balnya. Ambdós ens faran un resum d'aquestes característiques d'on surten aquests 3 milions d'euros i també doncs, de la feina feta perquè aquest impacte econòmic sigui positiu per Palafrugell. I aquest dimarts hi ha la presentació d'un llibre a Palafrugell, concretament a Calella, En aquest cas, a càrrec de l' sessió de vins i amics de Calella, càrrec d'en Guillem, que ens presentarà el llibre de Marc Artigau anomenat La Vigília, el Premi Pla d'aquest 2019, un llibre, del qual ja en vam parlar nosaltres a la diada que es va fer al Teatre Municipal de Palafugili, que va ser aquest mes d'abril, a la lectura continuada en Junge Pla, en vam parlar amb el protagonista. Avui avancem amb Guillem Terribas alguna cosa d'aquesta presentació. Fins aquí, doncs, la nostra presentació en el dia d'avui dels serveis informatius de Ràdio per Comencem ja amb la informació aquí a casa nostra. Efectivament, doncs comencem el nostre informatiu per aquest dilluns, dia 19 d'agost aquest informatiu del dia d'avui i ho fem com hem anunciat parlant del concert coral d'estiu del coral Maestre Cirés tots celebrant el seu 40è aniversari com recordareu ja fa uns mesos en varen parlar a l'inici d'aquesta sèrie de concerts amb el director del coral amb en Fèlix Pérez que ens parlava de la fundació de la coral ara fa 40 anys enrere Bé, avui és un d'aquests concerts d'aquests diversos concerts que ens ho amb aquesta antologia de cançons estrenades a la dècada dels anys 90 a l'església de Sant Pere de i L'actuació és avui a partir de les 10 de la nit. La nostra companya, la Carla Estavraqui, en va parlar la setmana passada amb en Fèlix Pérez i aquesta és la xerrada que vam mantenir sobre aquest concert i al mateix temps ens refresca amb moltes de les coses que ja ens va aplicar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 la lletra de les cançons i que la gent capti la lletra de les cançons. Jo no m me'atipo de repetir els assajos, vocalitzeu bé que la gent se sabenti de què esteu dient i com ho sentiu. i De què, de què tracten les lletres normalment? Són molt, són molt variades,. Esclar. Per exemple, hi ha molta música tradicional i popular catalana, gallega i basca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 Moltes gràcies a la nostra companya Carles aquí per aquesta entrevista que ens ha portat amb en Fèlix, amb en Fèlix Pérez, tot recordant aquest concert d'aquesta nit dins aquests 40 anys, la 40è aniversari del coral Mestre Cirés, l'església de Sant Pere de Calella, us espera a les 10 de la nit amb l'antologia de cançons estrenades a la dècada dels anys 90. Per cert, que en el dia d'avui hi havia... Un altre concert programat dins el Jardins de Can Roig, el concert del Cap Roig Festival, amb de d'Anna Malikian, és un concert que s'ha hagut de suspendre per malaltia. Se'ns anunciarà properament si aquest concert tornarà a programar-se o ja queda definitivament anul·lat. Un servei de notícies que continua amb una informació de l'impacte econòmic de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell eh, a la nostra població, al nostre municipi, que s'ha calculat al voltant de 3 milions d'euros. L'impacte econòmic que suposa un esdeveniment com la cantada de veneres de Calella s'estima que s'acostaria al voltant dels 3 milions d'euros segons les dades recollides des de l'àrea de promoció econòmica. Aquesta xifra té en compte els minuts en televisats per part de Televisió de Catalunya per tv amb una audiència estimada que arriba al voltant dels 300.000 espectadors i la despesa que poden generar les prop de 25.000 persones que de forma anual es traslladen fins al nucli de Calella per gaudir del seu entorn i de l'esdeveniment de la cultura popular més genuïda de l'estiu a la Costa Brava. La cantada ja s'ha consolidat com instant en el qual es dona el tret de sortida de la temporada estiuenca a Catalunya. En parlem avui amb el nostre informatiu amb el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Palafrugina, en Joan Víguez i també amb la Sílvia Valénia, la gerent de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugia. Joan Bigues ens comença recordant que aquestes xifres constaten la bona feina realitzada per consolidar aquest esdeveniment. Moltes vegades ignorem la realitat de, lo que, de les accions que fem, l'impacte que poden tenir. Um, més enllà de, les, de la xifra, jo crec que ens hem de quedar en què Uh, el mes de gener, el mes de febrer, el mes de novembre, el mes de desembre, allò que parlem tant de l'estacionalitat, desestacionalitat. Uh, avui dia el turisme ha canviat i cada dia vol sortir, els fills de setmanes vol sortir, i surt més els fills de setmanes que possiblement aquelles 3-4 setmanes que sortia seguit abans i i això doncs que el novembre, el desembre la gent diu, "I ara on te puc negar aquest fi de setmana?" Doncs, doncs que la lleva a Forgell. Per què? Perquè li sona, perquè surtim Prime Time a la televisió durant 2 hores i mitja, doncs això és un impacte brutal. Més enllà de les xifres, que les xifres, eh, si béssim de comptar tot aquest impacte indirecte que representa doncs doncs, eh, que el novembre, desembre, gener i febrer doncs, puguem tenir caps de setmana molt i molt bons i molt possiblement és per aquesta publicitat. Per dir una cosa, doncs, l'impacte de la Garoïnada que es fa desestucionalitzant eh, el turisme i, fet, i fets eh, aquests caps de setmanes de gener i febrer doncs, aquest any han pujat un 40-50% els menús de la Garoïna i aquests menús de la Garoïna no, no han pujat per, per art de, de màgia sinó han pujat per aquesta indirectament, per tota aquesta publicitat que genera. Aquests, eh, doncs, tot, tot, tot això que, que comentava en Joan, el fet de que durant tot l'any ve gent eh, a causa de que eh, també han sortit a les havaneres per la tele, també està comptat amb aquests 3 milions d'euros, és una cosa? O és una... aquests 3 milions d'euros compten el que és exclusivament aquell cap de setmana? No, aquests 3 milions d'euros estan comptats només, no el cap de setmana, el dissabte de la Cantada de Veneres. Uh -huh. uh, llavors, per primera vegada hem fet un càlcul aproximat, que ha sortit aquesta xifra, uh, i això ens ho ha permès que per primer cop hem pogut posar uns dispositius que ens han permès comptar exactament les persones que passen per Calella el dissabte. Uh, fins ara, més o menys, sempre dèiem que la cantada estava al voltant de, dels 20.000, 30.000 uh, visitants aquell dia i aquest any ho hem pogut constatar doncs, amb, aquests, amb aquests mesuradors. Uh, com com s'ha mesurat, Sílvia? Uh, exactament, per arribar a una xifra, perquè és fàcil dir 2 milions, 4 milions, però sí. per què 3 milions? 3 uh, milions, en primer lloc, d'una part hi ha uh, la repercussió que té TV3, els minuts, que ens dedica a la cadena catalana en prime time. Llavors, això té un valor que, és en que ens hem basat per calcular. I llavors, a través de la xifra que ens han donat aquests mesuradors, hem pogut fer extrapolar una miqueta a la despesa que pot fer aquests, a la vora de 25.000 visitants que ens han indicats aquests mesuradors, també una xifra del que han pogut tenir com a despesa aquí a Calella. Tot això ens ha costat a, a la xifra dels 3 milions d'euros el dissabte 6 de juliol d'aquest any. Per tant, no es compta com, com a cap de setmana global, des del divendres i fins al diumenge. Mm. No, nosaltres eh, per sort doncs, tenim una, una forma de comptar la gent que ens ha passat i que ens, ha, ens va passar els caps de setmanes anteriors i els cap de setmanes posteriors. Tenim eh, constatat doncs, unes xifres d'ocupacions hoteleres eh, i tot això doncs, fa aquest, aquest paquet que deia ara en aquest moment la Sílvia. Un paquet doncs, que, que es ve a sumar a totes les altres activitats que es porten a terme des de l'IPEP al llarg de l'any i que, com deia en Joan fa un moment, ens han portat doncs, a, a, a tenir una desestacionalització bastant important del que és el turisme per a la Fugilla. Això també es porta des de l'IPEP i sempre s'està. L'Alcantà de Beneres cau allà un cau perquè sempre s'ha fet així. Possiblement, si fos ara, la faríem el mes de gener, no?, per desistir una mica. Segur, segur, segur. És més, totes les accions que fem des de l'IPEP estan encaminades a això de s'estionalitzar i a promoure, doncs, Palafrugell, no només els mesos estiu, que ja tenim doncs, tots els visitants que tenim i hi ha èpoques o caps de setmana, com aquest, per exemple, que quedem una mica col·lapsats. Llavors, el que ens interessa és doncs, omplir la resta de dies fora d'aquests mesos que ja, estan, que ja estem, com aquell qui diu, doncs, doncs complets. Segur. Estem molt saturats, Joan. Bé, jo com, com diem que podem constatar doncs, eh, cada vegada més doncs, de quina manera eh, tenim els, els, els esdeveniments, quines candidats de gent hi ha, penseu que avui amb les, que, amb les cobertures de wifi, d'antenes de wifi hi ha molta possibilitat de saber eh, la quantitat de gent que mohem. També les càmeres que hem posat en aquest poble que evidentment no són unes càmeres de trànsit sinó que no són unes càmeres de, per control també ens serveix a nosaltres Allà, el flux de gent cap allà on va i a quines hores va i com hi va, si van a peu, si van en cotxe, de quina manera hi va, tot això ens dona molta més informació que la que teníem fa 3 o 4 anys, o 5 anys, o 10 anys. Avui dia la, la, la, la, tot és la tecnologia ens ha permetat fer coses que abans es podia fer. I com parlaves de la desgestionalització, està bé, però per exemple aquest fi de setmana hem tingut una fira eh, eh, promoguda per Oxygen, una fira del de comerç del carrer, que crec que ha sigut un èxit i que no és, no és ben bé desgestionalitzar, però sí que l'hem fet a la nit, que tampoc és, no l'hem <ríe> desgestionalitzat del de, de, dia cap a la nit i que ha sigut un èxit i que vull aprofitar per dir que felicitem a la gent que l'ha organitzada. Bé. una última qüestió perquè precisament avui aquest matí he rebut una foto d'un amic meu d'Andorra on es veu moltíssima gent eh? i hi havia un comentari sota que posava molta gent, poques bosses eh, és la pregunta que, que me faig tenim molta gent que ve però gasten, eh, es nota comercialment Sílvia, que aquesta gent està donant un, un pas endavant i compren Bé, a veure, això ens ho de dir segurament els comerciants, però jo crec que sí, que l'activitat econòmica, evidentment, quan més volum de gent ha, doncs més, més creix. Segurament eh, podria ser més o podrien fer créixer més, però jo crec que podem estar contents de, de les xifres que es mouen ara com, com a despesa de, del visitant. Eh, una, una, una cosa... Pensem que el públic aporta una cantada de maneres... Eh, és un tipus de públic, que el mesurament que es pot fer del gasto d'aquest tipus de públic possiblement és diferent amb altres esdeveniments mm. més, més, més massificats o més... Podríem tenir una, un, un acte amb 200.000 persones, però poder aquest acte, per tip, la tipologia de gent que vindria, poder, es mourien menys cèntims que en aquest acte de cantada de Boneres. Així, ens han acompanyat aquests minuts, han estat les paraules de Joan Vigues, responsable de l'Ipet de Palaforgil i del Silve i gerent també de l'Institut de Promoció Econòmica de Palaforgil, sobre aquesta xifra, aquests 3 milions d'euros d'impacte econòmic favorable a Palaforgil Frugell per aquest dia exclusiu com ens han comentat de la cantada de Beneres de Calilla de Palafrugell Seguim a través de la nostra programació amb l'informatiu de la nostra missió. Un incis amb el nostre informatiu a la informació comarcal ens la porta la nostra col·laboradora la Carla Stavracki La informació comarcal d'avui ens porta a dues ciutats properes D'una banda, la festa major de la Bisbal ha arribat al seu final. Ahir es va fer l'últim concert que va venir de la mà de tres grups actius anys enrere a l'anomenada Nit Retro Town. La festa major d'aquest any ens ha deixat moments memorables com ara els dos castells durant la Dia de Castellera, el passat dijous i els concerts realitzats, com ja és costum, a la zona de Barraques. Aquest matí han acabat de tallar el pi que ha caigut aquesta matinada al Passeig del Mar de Palamós, així com un segon arbre que ha quedat afectat per la caiguda del primer. La incidència s'ha produït per causes que es desconeixen, a la vorera de muntanya del Passeig del Mar, davant l'edifici Jaume II. El pi ha caigut damunt d'una furgoneta, però només s'han produït tants materials. La furgoneta és un model de la marca Volkswagen que estava aparcada al davant d'aquesta zona enjardinada i que ha quedat molt malmesa. Per sort, en el moment de la caiguda de l'arbre no hi havia ningú a l'interior. El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós, Alfons Bartolomé, explica des de Ràdio Palamós com ha passat tot. Eh, ràpidament s'han despassat les dues patrulles de la policia local en el lloc eh, i han vist que efectivament havia caigut un arbre, ha afectat una furgoneta i no ha afectat doncs, a, a, a cap persona ni a ningú, més han sigut tants materials i prou. I ràpidament s'ha doncs, avisat a bombers que ha procedit a tallar doncs la part més sensible de l'arbre, la que donava la carretera, i bé, doncs, a primera del matí ja està tota la brigada i, de, i la brigada de medi ambient doncs, tallant un arbre que també s'ha vist afectat eh, amb aquesta caiguda, que han preferit doncs, tirar-lo a terra. L'incident ha mobilitzat efectius de la policia local i dels bombers de la Generalitat i ha obligat a tallar el trànsit al passeig del mar, entre Enric Vinca i 11 de setembre. La policia local ha reforçat el control de la circulació a la cruïlla d'11 de setembre i López Puigcervé per donar una sortida millor al trànsit rodat. Aquest dimarts a les 7 de la tarda a l'Hotel Alga de Calella hi ha la presentació de llibre amb Tartúlia amb l'autor La Vigília de Marc Artigau. La presentació anirà a càrrec d'en Guillem Tarribas, també col·laborador d'aquesta emissora. És una activitat organitzada per l'Associació de Veïns i Amics de Calella. En Guillem Tarribas mateix ens explica en què consistirà aquesta presentació. Bé, doncs consistirà amb una presentació clàssica eh, que ja portem a terme des de la BAC de fa uns anys que venim combinant a l'hotel Alga, a l'hotel Sant Roc i alguns hotels i fins i tot el propi eh, a BAC i és portar eh, a llocs destiuejants per dir-ho d'una manera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 també de Ràdio Palafrugell deu escoltar els matins a primera hora, dos quart de nou, si no m'erro, els contes d'un minut que lligeix Marc Artigau. No és el mateix Marc Artigau, xar, sinó que és el personatge que escriu i que una senyora li demana que li escrigui la seva biografia. I a partir d'aquí ja no li ha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 es trobarà amb un eh, escritor que sap molt bé el que vol dir i el que vol explicar però davant d'un escritor que d'aquí uns anys se'n parlarà molt i que estarà eh, a la cresta de tota la seva producció i la seva manera d'escriure de, o sigui, és un, és un jove autor que no no, no no és gratuït i que té un gran futur, sinó que el futur ja el té, perquè és molt treballador i té moltes coses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 Precisament quan va venir ell, sembla que el dia, el dia abans de Sant Jordi o un dia d'aquells però va ser un de dels més venuts de Sant Jordi. Ell, ell va era... venir a la concretament passat Sant Jordi, que és quan, ja es, fa la, Jordi, sí, quan no, es fa la Sí, quan es fa la lectura continuada de sí, Sant Jordi sí, sí, és el 23, em penso com ha venir el 29 d'abril, exactament. d'abril, sí. sí. uh, Ara no recordava si era ben bé abans o després, però sí, perquè quan vam comentar-hi, més o menys jo també havia de venir, però tenia Uh, bé, coses allò pro dir la la vagina és un llibre d'aquests que en mm, les llibreries de de de tade les llibreries que conscient llibreries és un llibre per a tenir de fons o sigui no és aquell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 doncs així ja ens sentirem ara a les seves paraules, que ens va adreçar aquí a, a la nostra sintonia, Marc Artigau Gràcies, en Guillem, no sé si vols dir alguna cosa més sobre aquest tema. No, dia. vull dir que benvinguts demà a la fresca perquè també s'ha de dir que sou, la gent que vingui són privilegiats perquè no, no és normal fer presentacions amb un hotel amb uns jardins amb un, a la tarda, que ja sí està bé que a més a més es pot prendre des d'una aigua, un xintònic o un pi, mentre es va escoltant la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 a uh, director de la Filmoteca, sobre el documental, la productora de la Generalitat, que durant la Guerra Civil filmava, era una mena de nodo, doncs el llibre parla d'aquesta història i en el cinema de... de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 jo crec que és un acte molt important en la que hi ha la combinació de cinema i de comandals T'has avançat a la meva darrera pregunta que precisament anava sobre aquest tema tindrem com a convidats amb en Joan Soler de la Biblioteca i l'Àlex de Ceballó del Cine Club Garbí que ens en parlaran abastament però si podem també mirarem de parlar-ne amb l'Esteve Rienbau d'aquest magnífic llibre d'aquesta Laia Films i tornarem a contactar-te amb tu perquè ets molt actiu per Palafrugill per tant ja tenim fitxat molt bé, doncs a la vostra disposició, pel que calgui. I allà t'arribes. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Adéu-siau, bon dia. Doncs fins aquí el nostre servei de notícies del dia d'avui una mica més llarg de l'habitual. Ho deixem estar amb aquest punt horari, demà més, demà dimarts, recordint a la 1 del migdia, en repetició a les 7 del vespre i en tot moment a ràdio palafrugell.cat. Us deixo en la farmàcia de Guàrdia per el dia d'avui a Palafrugell fins a les 9 del matí de demà dimarts. És la farmàcia Thomas Ferrer de l'Avinguda Pompeu Fabra 134 amb telèfon 972 30 26 42, 972 30 26 42. Serà fins llavors. Moltíssimes gràcies. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafel Corbí.